Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabarakatuh. Percerahan lanjut pada surah At-Takathur ayat yang ketujuh. <tuh> <tuh> A'udzubillahimina syaitan rajim, summa. Huruf mim bertajdi, mim bersabdu, mim bertindih. Hukum wajib al-gunah. Atau nama lainnya, gunah musyaddadah ataupun harfi gunah musyadad. Dibaca pada kadar dua atau tiga harakat. Thumma bagi mim, Anna bagi nun. Amma bagi mim, Inna bagi nun. Sekadar memberi beberapa contoh. Dengung pada kadar dua atau tiga harakat, wajibal gunah la tara la titista tibs ratbal bukan la tarawu la taraw ya dibaca tebal pada huruf ro ro tafkhim kemudian wunna gunakan w w u n n a hmm. bukan la tarawun ya la tarawun huruf waw wawi wu wunna sekali lagi berlaku hukum Wajib al-gunah dengan pada kadar dua atau tiga harakan. Na dibaca tipis. Bukan no, na. Kemudian ha yalah hukum asli atau mat-tabi'i. Dibaca dengan dua harakan. Thumma la tarawunna Kemudian. Aina. Bacaan lin. Huruf lin ada dua. Iaitu huruf waw dan ya. Bacaan lin terjadi apabila huruf waw wa atau ya yang mati sebelumnya dilahir oleh huruf yang berbaris di atas. Jika saya ambil contoh huruf yang baris atas itu, A'in, berarti itu, A'in, Ya, mati di atas A'in, dan pada Waw, A'in, Waw mati di atas A'aw. A'in, A'aw. Pada sebutan huruf Waw itu ada Rokhawah dan uh, mulut akan berakhir dengan bentuk bulat atau muncung pada sebutan huruf Waw. A'aw, begitu. Baw, Iyaw, Middin, yaa. Uh, kalau huruf ya, mulut akan berakhir dengan makhras di tengah-tengah lidah. A'i, bayi, tayi, roi, begitu. Bacaannya agak bertempoh pada kadar dua harakat atau tidak melebihi dua harakat. Dibanggil sebagai bacaan lid. Kemudian, al-ya, hamzah wa bertemu dengan lam. Jika bacaan itu dibaca di, pada kalimahnya atau di pangkal ayat, maka ia dibariskan dengan automatic baris di atas alya bukan ilya bukan ulya dan di atas alif tu bukan baris di atas ialah uh, sort separuh simbol kepada hamzah wasal ya yeah. separuh atau kepala sort bacaan wasal nalya pada kalimahnya alya begitu ketika dibaca wasal hamzah wasal sudah tidak lagi berfungsi hamzah wasal ini hamzah wasal atau alif hamzah wasal iaitu alif yang ada kepala sort itu ia berfungsi untuk dibariskan pada kalimahnya sahaja. Atau ketika berada di permulaan bacaan. Dan tidak berfungsi ketika dibaca sambung. Atau wasal. Atau terus. Tidak berfungsi ketika dibaca sambung. Maka uh, sebutan huruf akan mengikut baris terakhir pada kalimah sebelumnya. Di sini kalimah sebelumnya ialah aina. Maka bacaan al-yaqi tadi. ...dibaca kepada nalya. Lagi sama ada huruf yang bertanda mati... ...atau huruf yang bertasdid selepas hamzah Wasal tersebut. Di sini huruf yang bertanda mati iaitu lam. Jadi aynal yaqiqi ya rahmat asli. Dibaca dengan dua rakat. Menekalan nun pula ialah satu huruf yang boleh dimatikan kerana wakaf... ...untuk menjadikan ia wa hukum wakaf mat'arik lesukun. ...yang dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakan. Bacaan wassal pada ayatnya ialah... ...thumma latarawunnaha aynal yaqina... ...thumma latarawunnaha aynal yaqin... ...dibaca wakaf man'aril sukun... ...pada kadar dua, empat atau enam harakan... ...man'aril sukun terjadi pada bacaan wakaf saja... ...yang... Uh, didahului oleh bacaan man asli atau mutabi'i dua harakat dengan satu huruf yang boleh dimatikan kerana wakaf. sama ada ia memang berada di akhir ayat atau di pertengahan apabila cukup syaratnya iaitu didahului oleh bacaan man asli dengan satu huruf yang dimatikan kerana wakaf. Uh, mana kalimat itu sempurna maka jadilah ia hukum man arid sukun. man arid sukun tadi pada bacaan wakaf sahaja mudah-mudahan beri sedikit pencerahan wallahu aalam